A VÉLETLEN A legtöbb medvét magányos havasi bolyongásai alkalmával lőttem. Nem használnám a helyes kifejezést, ha azt mondanám, hogy cserkésztem. A szószoros értelmébe vett cserkészés ugyanis abban áll, hogy az ember egy bizonyos vadat a többé-kevésbé ismert tartózkodási helyén felkeresi, és azt, ha meglátta, a talajviszonyok és a szél irányának tekintetbevételével bevételével annyira megközelíti, hogy lövéshez jusson. A cserkészést főleg a vadon élő kérődzők elejtésénél lehet gyakorolni. Azt a területrészt vagy dűlőt, ahol az ember őzet vagy zergét találhat, megközelítőleg mindig meg lehet jelölni. A vad meglátása, megközelítése és elejtése aztán nem egyéb egy feladatnál, melynek megoldása többnyire csak az illető vadásznak megfelelőleg fejlett vadásztechnikai ügyességét tételezi fel. A medve tartózkodási helyét alig lehet sejteni. Róla bátran el lehet mondani, hogy az erdélyi és oláországi havasokban mindenütt jelen van és sehol sem található. Neki nincsenek annyira meggyökeresedett szokásai, melyek őt úgy, mint a kérődzőket bizonyos helyhez kötnék. E sorok írója etére nem tudott olyan tapasztalatokra szertenni, melyek vadászati szempontból értékesíthetőnek bizonyultak volna. Több ezer holdas vadászterületen volt, melynek nagyságát a szükséghez képest néha tetszőleges kiterjedésben bővíthettem ki. A vadon leginkább az első hó leesése után vonzott. Az egész vidék, mint egy nyílt könyv feküdt olyankor előttem, melyben minden a földön járó élőlénynek legkisebb megmozdulása is be volt írva. Némelyik évben bizonyos területrészeken rengeteg medvenyomot észleltem. A dolog előttem annál is érthetetlenebb volt, mivel a következő évben ugyanazon a helyen és évszakban egyetlen egyet sem láttam. Ezen esztendőknek egyike sem volt bükmak termő, úgyhogy ezen körülménnyel sem lehetett a mackok gyakori előfordulását, illetve teljes hiányát megmagyarázni. Vadászati szempontból az egész azonban teljesen érreleváns volt, mert a sok nyomot hátrahagyó medve közül a legszorgalmasabb utánjárás soha egyet sem bírtam puskacső elé kapni. Kezdő vadászkoromban medvenyomot követve sok kilométert jártam be. Később ezzel teljesen felhagytam. A magányos medvevadászataimon legfőbb segítőtársam mégiscsak a véletlen volt, melyet azonban sok utáni járással és kitartással a magam részéről is tőlem telhetőleg igyekeztem támogatni. Szeptember hó vége felé a Vörös Áfonya érésének idején Zergére cserkésztem. A késő délutáni órákban egy, a sziklás fenyőerdő felső szélénél lévő rétecskét figyeltem, hol egy nagy, egyedüljáró bakot már többször láttam, amint az esti legelés alkalmával az ott termő havasi fűz és bodzacserje leveleit szedegeti. A rétecskétől egy mély, roppant meredek sziklafalak közt lévő árok választott el, melyet a leggyakorlottabb hegymászó sem tudott volna egy fél órán belül átmászni. A látóhatárhoz közeledő napsugarai az egész tájat bearanyozták, és a fák és tárgyak hosszúra nyúló árnyékai bizonyos távolságra a legfantasztikusabb alakokat vetítették a földre, melyek a tájkép fokozott szépségében gyönyörködő túristát a legnagyobb bámulatra ragadhatják, de a tiszta és éles ráltásra ráutalt vadászt gyakran a legnagyobb zavarba ejtik. Én is minden sötét foltot erőltetve néztem, de egyikben sem bírtam a várva várt vad idomait felfedezni. Az ergét néha bizonyos távolságra roppant nehézett sötét fatuskótól vagy árnyékfoltól megkülönböztetni. Percekig, sőt negyed órákig teljesen csendben áll. Legelézés közben is lassan és kimértem mozog. Ha valami leköti a figyelmét, szobor rá válik. Egy ideig távsövemmel néhány távoli sziklafalat figyelek. Aztán leteszem a távcsövet, és szabad szemmel nézem a fent említett rétecskét. Most egy sötét állatot látok. A távcsövet a szememhez illesztem. A medve. Áfonyaszedés vagy legelés közben folyton mozog. Gyorsan, ideges sietséggel szedi a vörösbogyókat, melyeknek nagy tömegét kell összegyűjtenie, mielőtt azokkal bendőjét megbírná tömni. Egy pillanatig sem áll nyugodtan. Olyan, mint egy óriási hagyja. Ha véletlenül nem eszik, akkor fejét mindenfelé fordítva figyel, szaglászik, hallgatódzik. Arról a flegmáról, melyet azok az emberek költöttek róla, kik csak a ketrec vasrásai mögött látták, a szabad természetben semmit sem lehet észrevenni. Ez egy fürge, ügyes, mozgékony állat, mely minden helyzetben azonnal feltalálja magát. A földön, mint a menyét gyorsan kúszik. Feldőtt fatörzseken és köveken macskaszerű könnyedséggel mászik át, mancsával szinte ember módjára forgatja meg a köveket és rohat fadarabokat, melyek alól a férgeket és álcákat szedegeti. A szél kedvező. A besötétedésig még egy órán van. Igyekszem, hogy az árkon minél előbb átmászva ezt az értékes vadat megközelítsem. Mihelyt az árokparton annyira leereszkedem, hogy maga a talaj takar el a medveszem elől, az óvatosságot többé-kevésbé félretéve csak azon vagyok, hogy célomat mielőbb elérhessem. Hegyi botomat hátra szegezve, csúszva és ugorva haladok lefelé. Egy feldölt fenyőfa, melynek kopasz ágai, mint egy harcér és spanyol lovas tüskés dróttal bevont idomai merednek felém, kellemetlen akadály, de nem soká hátráltatja iramomat. Az árok fenekén termő embernagyságú csalán mesztelen karjaimat és mellemet össze-vissza Alig veszem észre. Minden izmomat megfeszítve a túlsó part meredek sziklafalán igyekszem gyorsan felkapaszkodni. Tudom, hogy a medve nem tartózkodik soká egy helyen, azért sietnem kell. Azon az oldalon, melyen fel kell kapaszkodnom, egy lavina törés van. Itt minden évben egy-egy hógörgetek zuhan a mélységbe, és a fákat a szószoros értelmében leberetválta. Ezen a helyen nem bírok felmászni, mert az árok mellett egy függőleges, sima, körülbelül 15 méter magas sziklafal van, melyen legfejebb a légy tudná a lábát megvetni. Azért a sziklának fával és fűvel borított részén igyekszem felfelé. Ágakba, gyökerekbe, fűcsomókba, kiálló kövekbe kapaszkodva haladok előre mindaddig, míg a velem párhuzamosan haladó lavinatörés azon részéig nem jutok, hol az már nem képez függőleges sziklafalat, hanem igen meredek, magas fűvel benőtt felületet, melynek két oldalát a lavina által érintetlenül hagyott fenyőfák szegélyezték. Az egész egyenes nyílás különben olyan, mintha erdészeti célokat szolgáló, emberi kézáltal kivágott lénia volna. Közvetlenül abból a kis rétecskéből indul ki, ahol a medvét megláttam. Ezért utamat a törésben folytatom felfelé. A medve még akkor sem láthat meg, ha a rétecske alsó szélén van, mert egy keresztbefekvő fekvő fatörzs a kilátást teljesen elzárja. Azt igyekszem elérni. Most azonban már igen óvatosan haladok előre, nehogy lépéseim által elmozdított köveknek zaja közeledésemet elárulja. A feldőlt, keresztben fekvő fatörzsre felmászom, és arra leülök, hogy magamat kipihenjem. Ha a medve még a rétecskén van, akkor már csak néhány rövid perc választ el a lövéstől. Kifulladva nem lehet biztosan célozni. Alig, hogy a homlokomat és a szemüvegemet letöröltem, kavicsok hullása köti le a figyelmemet. Felfelé nézek. Tőlem alig harminc lépésnyire van a medve. Jobb lapockáját mutatja felém. Egy követ mozdított ki helyéből és keresgél. Féregszedő munkájával annyira el van foglalva, hogy engem nem vesz észre. A puska már is az arcomon van, a lapockát célba veszem, és a lövés után a medve, mint egy lisztes zsák gurul a meredek lejtőn lefelé. Egy hangot sem hallatott. Az első pillanatban meg a ijedve, mert az egész helyzet úgy festett, mintha rám gurulna, és magával rántana a mélybe. Felettem azonban egy nagy kiálló kő volt, és a kecske bukázó macó abban akadt meg. Pár pillanatig mozdulatlanul feküdt, mely időt felhasználtam arra, hogy egy töltint csúsztassak a csőbe. De mozdulatlansága nem tartott soká, mert újra fel akart ápászkodni. Ereje azonban elhagyta, és egyensúlyát elveszítve újra felém kezdett gurulni. Ekkor két lépés távolságból adtam le rá a második lövést. De már késő volt. A medve egész tömege rám hemperegett, és a keresztben fekvő törzsről együtt zuhantunk le. Pár pillanat után már éreztem, és tudtam, hogy semmi bajom sem történt. Csak semmit sem láttam. Szemeim egy vörös ködön nem tudtak áthatolni. Felültem és levettem szemüvegemet. Most már jól láttam. A szemüvegem az ujjaim közé ragadt. Tele volt vérrel. De a kezem, a ruhám, a fejem, az arcom is ragadós volt a vértől. Hogy a vér milyen sebből származik, az egyelőre nem érdekelt. Ing és zsebkendő igénybevételével végre annyira mentem, hogy szemüvegemet újra feltehettem. Az első dolog, amit láttam, a medve volt. Mélyen alattam a lavina törésben, a sziklafalnak közvetlen szélén kuporgott. Néha el akart indulni, de annyira beteg volt, hogy pár ügyetlen mozdulat után a kísérletezést újra abba hagyta. Tekintetét felén fordította, aztán előre nézett, mintha csak a maga bajával volna elfoglalva. Én sem néztem soká a mackót. Mindenek előtt puskám iránt érdeklődtem. Alattam vagy húsz lépésnyire egy kő mellett feküdt. Felvettem. Sértetlennek látszott, csupán a Manlihernek a tölténytára volt letörve, jobban mondva összelapítva és görbítve. Nagy örömömre azonban megállapítottam, hogy egyes történt be lehet tóni a csőbe, és azt el is lehet sütni, mivel a závárzék épp volt. Megtöltöttem a puskát, és a még élő medve felé közeledtem. Lehetőleg közelről akartam neki a kegyelem lövést megadni. A mackó húsz lépésig bevárt. Mielőtt azonban megállottam, és a puska csövét felemeltem, hirtelen erőt vett rajta a halálos félelem. Egy ugrással levetette magát a függőleges sziklafalon, melynek közvetlen szélén állapodott meg. Hallottam, amint tompa az árok fenekét elérte, és az ott lévő laza kőgörgetek cserépmódjára zörgött. Most már megnyugodtam. A medve úgy látszik tőlem nem akarta a kegyelem elfogadni, Inkább öngyilkossággal vetett véget az életének. Csak most jutottam hozzá, hogy a saját testi állapotommal törődjek. Pár apró horzsolástól és ütéstől eltekintve teljesen épp voltam. A vér, amelyel tetőtől talpig be voltam kenve, a medvesebeiből eredt. Azt hiszem azonban, hogy az főleg egy tüdőlövés következtében a szájából fakadt. Ruha alig van rajtam. Az ingből övön felül csak foszlányok maradtak meg. Nadrágomon is a folytonossági hiányok összege minden esetre nagyobb volt, mint a posztó felület. Az árokfenekét siettem elérni. Töltött puskával óvatosan közeledtem ahhoz a helyhez, hová a medve lezuhant. Semmi. Csak egy óriási vérfolt és egy vérsáv, mely az árokfenekét borító csalán rengetegbe vezetett. A nyomot a beállott sötétség miatt már nem követhettem sokáig, visszatértem a táborozási helyre. Másnap reggel Georgéval az erdőőrömmel újra felvettük az este elhagyott vérnyomot. Még egy óra hosszat követtük, aztán elveszett. Ennek a medvének a bőrét nem küldhettem el Lendlőhez. Buda Ádám, a felejthetetlen emlékű vadász, ornitológus és gyűjtő, azzal bízott meg, hogy a recyezát hegycsoportban előforduló madárnak néhány példányát ejtsem el. A szakférfiak akkoriban a afölött vitatkoztak, hogy ez a kis tyúkocska azonos-e a közönséges vagy a szírti fogójal. Ő azt állította, hogy az előbbivel. Amióta Kisázsiában alkalman volt a szírti foglyot látni és megfigyelni, én is azt hiszem, hogy neki van igaza. Sajnálatomra azonban be kell vallanom, hogy nem tudtam a kérdés tisztázásához hozzájárulni. Mindezeket azért tartottam szükségesnek előre bocsájtani, hogy megmagyarázzam, miért vittem egy meleg júniusi napon a sörétes fegyvert magammal, mikor a bukuratavához halászni mentem. Délután négykor a horgászást abbahagytam, miután ebben a 2000 méteren felüli gyönyörű tenger szemben a pisztránk a műlegyet csak a napsütés legforróbb óráiban kapja be. Egyedül voltam. Erdőőreim egyikét sem akartam a legnagyobb kaszállás idején magammal vinni. Hazafelé indultam, dacára annak, hogy igen szép zsákmányom volt, még este felé az egyik patakban is akartam halászni, mert ott éppen naplemente után harapnak a halak legjobban. A butapatak partján egy terebélyes fenyőfa alatt, amilyenek csak egyes, az erdőrégió felette nyésző magányos törzsek fejlődnek ütöttem fel éjjel itt anyámat. Tüzet gyújtottam, és a helynek és idénnek megfelelő horgokat kezdtem kiválogatni. Mindenütt legeltetés folyt. A havas tetők a kolompok hangjától, a kutyák csaholásától és a pásztorok kurjantásától voltak hangosak. Jövet egy az azaz havasi pásztor kunyhó mellett haladtam el. Egy asszonynak megmutattam azt a fát, melynek védelmében el fogom tölteni az éjszakát, és meghagytam neki, hogy fejés után friss tejet hozzon. Még mielőtt halászni indultam volna, észrevettem, hogy a Sztinánál valami rendkívüli dolog történhetett. Asszonyok és gyermekek égtelen kiabálása és visítása, a kutyák dühös csaholásával és a szarvasmarha halálos rémületét eláruló bőgésével vegyült össze. Egy idő múlva azonban úgy tetszett nekem, mintha már csak a kutyák ugatását hallanám de ez is úgy hangzott, mintha a csaholás mind nagyobb és nagyobb távolságból jönne, úgyhogy végre a közeli patak mormolása azt majdnem teljesen elnyomta. Már az ügy napirendre akartam térni, és a horgászbotot a kezembe vettem, amidőn az asszony, akinél a tejet megrendeltem, a gyors futástól lihegve közeledett felé. Dumule, A medve épp az előbb megölt egy tehenet. Ha meg akarod lőni, siest, mert még nem ment el. Most is láthatod, a horogbotot azonnal letettem, és helyette a sörétes fegyvert ragadtam meg. Futva igyekeztem a Sztina felé. Szaladás közben két sörényes tölténnek a tetejét leharaptam, a sörétet a földre szórtam, és két kerek ólong golyót, melyet ilyenkor mindig nadrágom zsebébe szoktam tartani, tettem a helyébe. A papírhüvelyt a golyó felett az ujjammal hajtottam össze, hogy az ki ne Ezt a két töltényt tettem a fegyver csövébe. Mikor a tinához értem, asszonyok és gyermekek nagyobb csoportja izgatottan tárgyalta az eseményt. Az érdeklődés középpontját egy, a földön fekvő tehén képezte, amely egy rettenetes hátsebből vérzett. A medve fogai és karmai által szakított nyíláson keresztül egyes belső szerveket meg lehetett látni. A szerencsétlen állat még élt. Az asszonyok elmondták, hogy a medve alig negyed órával ezelőtt, világos nappal, a Sztína előtt leteperte a tehenet. Eleinte sem kurjantással, sem pedig a kutyák ugatásával egyáltalában nem törődött. Midőn azonban majdnem harminc kutya harapni és cibálni kezdte, Prédáját hagyva az árok fenekéig menekült, onnét pedig a kutyák által folytonosan üldözve a túlsó kopár hegyoldalon felfelé kapaszkodott mindaddig, míg egy tisztán látható, körülbelül negyed hodnyi, egyedül egyedülálló gyalog fenyőbozótot el nem ért, amelyben menedéket talált. A kutyákat még mindig ott lehetett látni, amint azt a cserjést izgatottan körülugatták. Az asszonyok állítása szerint a medve még nem távozott el. Ezt ugye roppant valószínűtlennek tartottam, de miután az összes jelenlévő a leghatározottabban állította, hogy a medve a rejtek helyét még nem hagyhatta el, Amint az adott körülmények között okvetlenül meg kellett volna látniok, és miután a kutyák azon a helyen még mindig izgatottan ugattak, elszántam magam arra, hogy átmegyek, és a dolognak végére járok. Jövetelem a kutyákat szemmel láthatólag felbátorította. Egyesek bebehatoltak a bozódba, de hirtelenül vonyítva, és kétségbe esett ijedtség minden jelével vonultak vissza. Most már elhittem, hogy a medve még ott van. Végre futva és lihegve elértem a bozó célét. Benéztem. Semmit sem láttam. Körüljártam, figyeltem, a medvét sehol sem bírtam felfedezni. Megfordultam, és a Stina felé néztem. Kérdőleg vontam meg a vállamat. Az asszonyok az izgatottság és türelmetlenség összes jelével mutogattak és integettek, hogy a medve ott van. Egy csobán, pásztor érkezett a Sztinához. Láttam, hogy rövid értekezés után a botjára támaszkodva, ugorva és csúszva ereszkedik le a patak fenekéig, és onnét felfelé kapaszkodva lihegve jön hozzám. Ő is körül járta a bozótot, de a medvét nem tudta megtalálni. Hadi tanácsot tartottunk. Élent a bozót alsó végén maradok, ő pedig felülről a kutyákkal együtt befoghatolni a sűrűbe, és a medvét ki fogja hajtani. Amint a kutyák észrevették, hogy az ember a gyalog közé behatol, bátorságot kaptak. Az izgatottság legnagyobb fokát eláruló csaholás, ágak tördelése, a medve ordítása, mely úgy hangzik, mint egy hosszoran nyújtott ááááá, a csobán kúrjantása, elárulták azt, hogy most kenértörésre kerül a dolog. A csobán elöltöltő pisztolyának egy dinamit robbanást megszígyenítő durranása után a medve a sűrűből kitört. Tőlem öt lépésnyire oly gyorsasággal súrrant el, hogy csak akkor bírtam lőni, amikor már mellettem elhaladt, és csupán a hátulját láttam. A képzelhető legkedvezőtlenebb helyzet, amelyben a nagyvad rendesen egy sonkalövéssel elszokott menekülni, és a vadász a becsületének elegettéve, a vérnyomnak hosszas követése után eredménytelenül és bosszankodva hagyja abba az üldözést. Ez alkalommal azonban más történt. A medve a lövés után, mint egy a körvadászaton fejbelőtt nyúl, rullírozott és helyben maradt. A kutyák egész raj a pillanat, a csobánnal együtt a gyáva bestiákat alig tudtuk a már ártalmatlanná tett ellenségtől elzavarni. Midőn zsákmányomat közelebbről megnéztem, nem sok örömem telt benne. Óriási nagy medve volt, de bőre teljesen használhatatlan. Eltekintve attól, hogy a vedlés miatt a szőr nagy pamacsokban csüngött leróla, az állat valamely undogbetegség félreismerhetetlen nyomait viselte magán. Egész testét gennyesebbek borították, melyekben helyenként férgek és pondrók mozgolódtak. A világ minden sem nyúztam volna meg. A tüzetesebb vizsgálat azt mutatta, hogy egy fejlővés, mely a koponyáját hátulról érte, terítette le. A fejét nagy vadászkésen levágtam. vágtam. Azután a legközelebbi hangyabóig elvittem, és abba temettem. Mikor pár héttel később ha lázgatva újra arra jártam, a koponyát kivettem. A hangyák hófehérre és tisztára rágták. A lövés nyomait is láttam. A sima sörétes csőből kilőtt ólomgolyó nem hatott be az agyvelőbe, csupán a koponyáját horpasztotta be. A fogak töredezettek, és hiányosak voltak.